اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما لم نعلمنا انك تعلم جل الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا العالمين والصلاة والحمد تقع على الله سبحانه وتعالى لك الصلاة والحمد الله ولك كل كل كبرياء وكل كل Neka je salavat i selam na Allahu poslanika imenita Mohameda Mustafa s.a.w., na njegovu časnu porodicu, sve Azhabe i sve oni koji ga dosjedno slijede do sudnjega dana. Allahu džalle ovala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo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 Jedno od Allaha i subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste il-hakim. Ono ima značenje Allaha, to jest onoga čije su riječi, radnje, dijela, postupci, propisi, naredbe, odredbe, pune mudrosti. Kod nas je to kratko kažel, il-hakim, mudrino. Dakle, onaj čije su riječi djela postupci radnje propisi naredbe odredbe pune mudrosti. Naprotiv, dostižu vrhunac mudrosti. Na Dunjalku imamo također ljude za koje kažu da su mudraci, da su mudri. Međutim, njihova mudrost ne može se ni u kom slučaju porediti niti spomenti s pravom mudrości Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'la i svoje mudrosti stvara nas različiti. Jedni od nas su učeni, drugi neuki, Jedni su imućni, drugi su siromašni. Jedni izgledaju ovako, drugi izgledaju onako i slično. Allah najbolje zna da bi ovaj život imao smisla. Da bi život na Dunjanku imao smisla i bio zanimljiv. Imao svoj svrhu. Allah nas stvara različit i odlikuje nas jedne na drugima. Odlikuje nas jedne na drugima. Pa jedne odlikovo znanjem, druge odlikovo ovi milioni na drugima. Zasigurno najbolje odlikovanje, najbolje čime se čovjek može odlikovati i insan na drugim insanom jeste iman, jeste vjera. Kao što Allah subhanahu wa ta'la i kaže u 13. majetu sura El-Hujurat Inna akramakum inda Allah yedqakum Kod Allah je najbolji onaj koga se najviše boji Kod Allah subhanahu wa ta'la najbolji onaj kogu se najviše pokorava Odaziva njegovim narodbama I ostala se onoga što me on zabranio Kaže Allah subhanahu wa ta'la Wa antumul a'lawne in kuntum mu'mini Vićete biti gornji ako budete vjernicim Vićete ćete biti gornji uzdignuti vama će pripasti ponos, ugled visok položaj ako budete vjernicim dakle sve to pripada vjernicima Allah i ustiše kao što o tome također Allah subhanahu ta'ala govori u suri al muđadala 11. majtu Pa kaže, jer fa' illahu alladhina amenu minkum vo alladhina utu lejme darađat. Allah će između svih vas uzdignuti one koji vjeruju. Između svih ljudi Allah će uzdignuti one koji vjeruju. A između vjernika uzdignuće na visoke darađe one koji imaju znanje. Pa je dato ovo najbolje odlikovanje čime se čovjek može odlikovati nad u njom vjerom a zatim nakon vjere šerijetskim znanjima. Od svih ljudi najbolji su vjernici, a od vjernika najbolji su oni koji imaju šerijetsko znanje. Zasigurno najbolje vjere i najvećeg šerijetskog znanje odnosno znanja iz vjere, bili su Laho i poslanici vjerovjesnici. Bili su i poslanici i vjerovijesnici. I poznavanje njihovog života i slijedjenje njih učinjeno nam je obaveznim. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala spominje džaba u cijeloj jednoj trećini Korana prošle narode. Jedna trećina Kur'ana govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, druga trećina govori o propisima, halalu i haramu, treća trećina govori o vjerovjesnicima, poslanicima i njihovim narodima. Nije to džaba. I Allah subhanahu wa ta'ala kada govori Muhammedu s.a.v. o predhodnim poslanicima i vjerovjesnicima nabraja te poslanike i vjerovjesnike ispomnije kako se određenima njihov narod odazvao, o kojima se nije odazvao i slično, nakon toga kaže ladin Allah. To su oni koji je Allah uputio. To su oni koji je Allah uputio na pravi put. Pa se ti za njihovom uptom povedi. Sledi njihov put. Dakle, to je bilo naređeno vjerovjesnikom Mohamedu s.a.w nasledili prethodne poslanike vjerovistva. Zati zato ćemo vidjeti sve ono što su oni uživali od blagodati, sve ono čime su oni bili na drugoj strani iskušavani, sve to je uživalo laho poslanik Alihi savatu samo skoro isto ili više. Otako nije bilo ni jednog iskušenja da je snašlo prethodne poslanike i vjerovjesnike, a da isto iskušenje ili veće nije snašlo laho poslanika Muhameda sallallahu alayhi ve sellem. Sve ono što je bilo u njihovoj vjeri, uglavnom većinu tih propisa došao je Kur'an i potvrdio i naređeno i nama da praktikujemo te propise, uglavnom. A nama, kako stoji u suri Al-Ahzab, 21. majtu, naređeno je da slijedimo poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Laqad kane lakum fi rasulillahi usvetun hasenu. Vi u Allahom poslaniku imate najbolji uzor u svemu. Ako trebate nešto činiti, pogledajte kako je on činio. Trebate nešto reći, pogledajte kako je on govori. U svemu imate najbolji uzor kod poslanika alihi salavcom. On vam je najbolji uzor. Dakle, poznavanje njihovog životopisa, poslanika, vjerovijesnika, općenito dakle, od početka, od prvog nuha alihi salatu sam do muhammeda sallallahu alihi salam, trebala, bi da bude naša zadaća, naša blika. Tome bi smo trebali posvetiti mnogo pašnje. Pa ćemo večeras govoriti nešto o njihovom moralu, o njihovom ahlaku. Budući dakle da je ahlak i tekako bitan u našem životu. I tekako zauzima značajno mjesto u našoj vjeri. Poznati su vam brojni hadisi koji govore o bitnosti, važnosti, lijepog ponašanja, obhođenja sa svim, bez izuzetka. Pa je došlo u hadisu da su Allahu djel dobala najdraži ljudi, oni koji su najljepšeg morala. Pa došlo u drugom hadisu kada je upitan Allahov poslanika alihi salatu samo šta najviše ljude uvodi u džennu. Rekao je at-taqva wa husu akoluk. Bogove jasnosti ponašanje. Pa je također rekao najdraži od vas meni. I sutra najbliži meni na sudjem danu bit će oni od vas koji budu na najljepšeg morala. Meni na sudjem danu najdraži od vas i najbliži meni sa svojim mjestom, najbliži Do mene biće oni koji budu najljepšeg morala. I brojni drugi hadisi. Poznat ovaj je hadis Muflisa kod mama muslima, hadise Buhureyde radijallahu talan kojem se spomnije da će čovjek doći na sudnji dan sa primjenim namazom, postom, zekatom. Svom primjenom. Olgoromni se vapita čekali za to. Međutim, potvorio je ovoga, ugovorio je ovoga ovom je ukaljao čast, ovom je prosuo krv, ovoga je udario, ovoga, ovoga, ovoga i potrošiće se svi se vapi i od namaza, i od posta, i od zekata i bit će vačen džennim. Istinska propalica, bankrot. Mogao je da ima i da ima i da bude na visokim deređama, na kraju završi je završio džennim. Poznatome hadis u kojem se spominje da su obavijestili Allahov poslanika, alihi salatu, samo o ženi koja klanja, mnogo mimo obaveznih namaza. Dakle, mimo pet dnevnih namaza, dan još mnogo dobrovoljno. Mimo ramazanskog posta, posti još mnogo dobrovoljnog posta. I poti je li sam svoj metak potrebnim. tim svojim jezikom uznemirava komšije. Njene komšija nisu sigurni od njenog jezika. Pa kada su upitali Allahov poslanika, ali i sallatu U kakvom će sutra na mjestu biti? Gdje će ona biti sutra na sudnjem danu? Rekao je, je final. Ona će biti u vatre. Ona će biti u vatre. Zatim je obavješteno ženi koja klanja samo pet dnevnih namazana. Postoji samo mjesec ramazana. I nešto malo uvijelju od svoga imena. Spominje se nešto malo suhog sira. Odlomi i dadni. Kad neko dođe na vrata i traži. Ali čuva svoj jezik. Ne uznemirava svoje komžje. Pa je rekao, ona će biti u dženetu i brojni drugih hadis koji govori o važnosti lijepog ponašanja iz kojih takloni hadisa i brojnih brojnih kuranskih ajeta islamski učeniaci su zaključili da čovjekov ibadet kod Allaha subhanahu wa ta taala neće biti primljen sve dok se ne bude lijepo ophodio sa svim ljudima Čovjek kada čini ibadet, namans, post i ostalo, Allahu subhanahu wa ta'ala to zastaje. Ne prijma se kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok se ne bude lijepo hodio i prema ljudima. Nećete naći ni jedan kuranski ajed u kojem se naređuje da se istinski obožava samo Allah subhanahu wa ta'ala, a da nema u tom ajetu i naradbe da se čini svaki vid dobročinstva roditeljima, bližnjoj rodbini, komšijama. Pa dakle, nasušna je potreba da se upoznamo sa plemeniti moralom da se odgajam, ne možemo se odgajati, ne možemo imati kod sebe, ne možemo izgraditi lijepo ponašanje ako se ne upoznamo. Gdje ćemo se upoznati koga slijediti poslanika i vjerovisti? Kada je njihova vjera bila na vrhuncu, kada je njihovo znanje bilo na vrhuncu, onda sve ostalo je bilo na vrhuncu. Za sigurno to su bili ljudi koji su ono što su poznavali i čemu su pozivali, prvi su praktikovali. Pa ako su ovoliko posticali na lijepo ponašanje, lijep moral, karakter, onda zasigurno to je bilo najviše zastupnjeno koji. Pada, gledaj, vjerovijesnici i poslanici bili su najbogobojazniji ljudi. Najviše su strahovali od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko bi počinili neki grijh, vraćali bi se Allahu subhanahu wa ta'ala odmah. Kajali bi se za taj grijh? Priznavali bi da su pogriješili. Priznavali bi taj grijh i molili Allaha subhanahu wa ta'ala za oprost. Taj grijh Iako u našim očima on je sitan, možda ga i ne vidimo, sprem grijeha koje mi činimo, oni su taj grijeh smatrali upropaštavajući. I mnogi od njih, ako ne i većina, kada bi se kajali za taj grijeh, govorili bi gospodaru moj ili gospodaru naš, ako nam se ne smiluješ, ako nam ne oprostiš, mi ćemo biti ostradavljivni. Bićemo od onih koji će sutra biti upropašteni na sudnjem danu. I poznato vam je sutra, ha? Kada treba da odpočne suđenje, kada budemo sutra svi pred Allahom subhanahu wa ta'la iskupljeni i budemo dugo, dugo, dugo stojali iščekivali suđenje, pa će ljudi otići od jednom do drugog, ići jel, vjerovjesnika i poslanika i tražiti od njih da se oni kao najbolji ljudi Allaho je robovi zauzimaju kod Allaha samo da odpočne suđenje, više se ne može stojati. Pa će sve jedan od njih spomenuti jedan grih. Pa će Adam alaihi sam reći, ja sam prekršio naredbu Allaha subhanahu wa zabranio mi je da jedem lodoje za zabranjnog stavla, ja sam pa joj, nefsi, nefsi, samo da se ja danas pasim. Pa će Nuh alaihi salatu sam također spomeniti, pa Musa, pa Ibrahim iako su to neznatni grijsi, ne mogu se porediti sa na koliko se mi vraćamo Allahu subhanahu wa tahtu kada pa uriši koliki taj grijeh vidimo u svojim očima, koliko je on gredio. A davno je Selefi rekao, zlatno pravilo nam postavio, nemojte gledati u veličinu grijeha, već gledajte veličinu onoga prema kome griješite. Nemojte gledati u veličinu grijeha, veličinu grijeha, ili je on veliki liman, već gledajte veličinu onoga prema kome griješite. Također su rekli da su ljudi svjesni veličine Allaha subhanahu wa ta'la, nikada mu ne bi grijeha učinili. Nikada mu ne bi griha učili. A oni, dakle, vjerovijesci i poslanici, počinili bi neznatan grih, ali bi smatrali ga upropaštavajući. Pa, konkretno, Adam a.s. kada je pojeo plodove, oni i njegova supruga Hava, sa zabranjenog stavla i kada je Allah subhanahu wa ta'ala i dozvao i rekao, zar nisam zabranio da jedete plodove sa tog zabranjenog stavla, pa su rekli, jeli... Adam i hava robbena, volimna anfusena, va illem tagfirlena, va tarahemna, lanakunem nemin alhasir. Gospodaru naš, mi smo sebi učinili napravdu, nasil. Mi smo učinili sebi zulu. Ako nam ne oprostiš, ako nam se nesmiluješ, ćemo biti odstradali. Nuh, alaihi, salatu, islami, potop nastupio, voda raste, utapaju se mnogi. Jedan od onih koji će se nakon kratkog vremena utopiti je njegov, njegov sin pa kaže Nuh عليه الصلاه والسلام Gospode doista je on moj sin a ti si obećao da spasiti moju porodicu Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će spasiti Nuhovu no porodicu on je moj sin pa Allah subhanahu wa ta'ala قال يا نوح إنه ليس من أهل الكافرون نيانتبه إنه عمل غير صالح on čini došad je on ne čini dobra djela, fela teselni ma lejse lekebihi ilm. inni aizuke an tekune min al jahil. Zato nemoj da me pitaš, nemoj da me moliš ono o čemu nemaš danja. Ja te savjetujem da nemojiš neznalica. Pa nu, ali ih je sam odmah, jako je to njegov dijete. Vidi kako se utapa, kako se guši. Rastavlja se s njim zauvijek. I to, rastavlja se s njim, on on na nevjerstvu što ga sutra čeka kod Allaha Subhanahu Wa Ta'la još gori. Ali odmah se odaziva na redbi Allaha Subhanahu Wa Ta'la. Allah, dakle, zabranjuje mu da ga ne pita ono u čemu nema znanja, da ne bude neznalica i kaže Nuh alihi salatu samo odmah, Kale, Rabbi, inni a'udhubike anaseleke male i salibihi almi, wa illa tawfirli watarhani akumin alhasir. Ja ti se gospodaru da te više pita ono u čemu nema znanja te više pitam, da, te, da ti pričam, da ti govorim, da tražim od tebe ono u čemu ne znanja. Ako mi ti ne oprostiš, ako mi se ne smiluješ, ja ću biti od onih koji koji će stradati. Pa zun nun, yunus aleyhi salacan, il, tako, otišao od svoga naroda, a nijednom jerovjesniku, poslaniku nije bilo dozvoljno da ode od svoga naroda. Sve dok mu ne dođe, dozvola od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se može odvojiti od svoga naroda moraju da ustrajavaju poziju, poziju, poziju. Mohammed sallallahu alihi sallam nije zadnji učinio hijžru, ili jedan od zadnjih svedok njegovi ashabi, dok se nije uvijedio i da su njegovi ashabi na sigurno u Medinu, a ne naručiti, vatilicu prvi od svoga naroda pobiti. Kako narodu bude? Jer uvijesti poslanici nisu takvi uvijedi. Nije bilo dozvoljeno da se odvajaju od svoga naroda. Zunun otišao. I kaže Allah, smatrao je da ga mine kazniti za to. Pa je na kraju dospio utrobu ribe. Tri dana, tri noći boravio u njoj. Utrobi ribe. Pa nakon toga je uvidio da je pogriješio. Pa je rekao dovu, La ilaha illa ante subhanak inni kutu minabbalima. Nema istinskog Boga mimo tebe, gospodar Ti si čisto od svake manjkaosti. Subhanak znači ti si čisto od svake manjkaosti. Ja sam taj koji je učinio nepravde. Ja sam taj koji učinio nasilje. Ja sam taj koji je pogriješio. Ovo zbog čega se nalazim je zbog moje nepravde, nasilja kojih sam učinio. Ja, kaj je se odmaz za, za ono što je pogriješio. I mnogi, Musa Ali i Salodson kada je udario čovjeka, ubio ga od jednog udarca, posle iza tražio oprošta od Allaha subhanahu za to. Jer i poznato nam je poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam govoriko je tražio oprosta od svoga gospodara. Znao bi na jednom sijelu, na jednom međlisu, da između 70 i 100 puta je stavu, filmu, da, je stavu da traži, dakle, oprosta za eventualne počinjene grihe. Zatim, poslanici i vjerovjesnici kada bi se obraćali svome gospodaru, obraćali bi se s najljepšim riječima. Birali su riječ kako će razgovarati sa svojim gospodarom, kako će dozivati svoga gospodara. Pa Allah subhanahu wa ta'ala pred kraj sure Elmaide spominje sutra na sudnjem danu razgovor između njega Allaha Jalla Vala i Isa Ali Isabe, kada mu kaže, o Isa, jesi li ti tražio ljudi da tebe i tvoju majku uzmu za boga, za dva Boga mimo mene? Jesi ti tražio ljudi, kao što danas vidimo te ljude, da obožavaju njega i njegovu majku, mimo Allaha Jalla Pa će reći, o Isa, jesi li ti tražio od ljudi da tebe i tvoju majku uzmu za dva Boga mimo mene? Pa će reći, subhanem, ma je li en akule ma li se li bihaq. Neka si slavljen gospodarom, daleko od svake majkavosti. Meni nije prijeličilo da govorim ono u čemu nemam znanja. Ako sam ja to rekao, ti dobro znaš. Podlavajte po niznosti, potpuno, nije rekao, nisam ja to rekao. Ti znaš da nisam rekao. Što me pitaš, ti o svemu znaš, ne? Ako sam rekao ti dobro znaš, ti znaš ono što i ja znam, a ja ne znam ono što ti poznaješ gospodara. Ako sam rekao ti dobro, ti dobro znaš. Zatim, nikada se nisu svetili radi sebe. Poslanici vjerovijesci nikada se nisu svetili radi sebe, već bi se svetili samo onta kada bi bila narušena Allahova vjera, kada bi se narušavala Allahove granice. Koliko se mi svetimo radi Allahove vjere, odnosno... Mrštimo, negodujemo, popravljamo stanje vjere ili na drugoj strani koliko popravljamo svoj dunjaluk, mrštimo se radi svoga dunjaluka i slično. Oni nikada se nisu osvetli radi sebe. Mašta im bilo učinjeno. I poznato je dakle da su najviše bili iskušali. Čitajte kur'anske ajete, u mnogim kur'anskim ajetima stoji i nismo poslali ni nijednog poslanika, a da se s njima nisu ismijavali. Međutim, kada uzmete taj arapski termini. pogotovo vratite se na tefsire, stoji u tefsirima, a i u samom arapskom tekstu, originalu, ko poznaje dobro arapski jezik, stoji da su se s njima najviše ismijavali. Ako je prije njihovog dolaska bilo ljudi s kojima se ismjavali, ljudi, kada bi oni došli s njima, bi se najviše ismijavali. Zapostavili bi sve drugi. S njih bi najviše omaložavali, ismijavali i podaštavali srće. Međutim, nikada se nisu svetili zbog toga. Nikada. A pa dobro nam je poznato i Sure Jusuf. Sura Jusuf puna spomjena i iskušenja koja se desila njemu, njegovom bratu, A sve to ponaj više opet doživio njegov babo Jakub, ali ih mu salatuo se. Pa kada na kraju obistinjili koje je sve to činio? Spletke. Jusuf, Benjamin, zatim onom trećem, koji je također otišao po njih. Kada su došli, dakle, sinovi i priznali svome babi i zatražili oprosta od njega. I zatražili od njega da moli Allaha, sušteno, da im oprosti. Rekao je, selufe estalfirulakum ja ću tražiti za, vaš, za vas oprosta kod svoga gospodara. Nije rekao, aha, čekajte sad malo, e, Ja vama vratim, kod drugom jamu samo nju trehnem, čekajte, sad ću ja vas da, jeli pati, ne. Već je rekao, ja ću tražiti oprosta za vas kod svoga gospodara. Moliću allaha da vam oprostim. U arapskom jeziku učite arapske jeziku, tako? U arapskom jeziku postoji dva načina za pravljenje budućnosti, U buduće vrijeme se pravi od sadašnjeg vremena tako što se na sadašnjeg vrijeme doda nastavak se ili seufe. Se ili seufe. Kao u našem jeziku tako isto u arapskom jeziku postoji bliža budućnost i dalja budućnost. Bliža budućnost u arapskom jeziku se tvori tako što se na u sadašnje vrijeme doda se. A dalja budućnost kada se doda seufe. Šta je rekao ovdje Jakub? Seufe je stavut je velikom ravnom mi rekao se estanfirul kurot pa neki kaže je to što ti pričaš čekaj moram se na to malo odgovoriti Pogledajte, kaže on je rekao ja ću vama za vas kasnije traž što prosto dalje u budućnosti sad dobro je ni odma podigao ruke zamolio oproste za svoje sine pa kažu ovo je to veoma htio njih da ih dokaže on poslanik vjerovjesnik njegova se doba prima kod Allahaz upunutal ali htio da ih malo psihički, každjamo, ja ću za vas kasnije tražiti. Prosto. Međutim, ne stoji, nemoguće da se to desi vjerovijestnik, ne stoji tako. I stoji u, vjer, u, u tefsirima. Zašto je rekao, upotribio taj glagol za kasniju budućnost, ne odmah? Kažu, zato što je odgodio od ovu do predzoru. Kada se dova prijma. Oni su došli u toku dana i priznali da su grijesili. I šta su sve razli. I nije tada podigao odruku, već je odgodio do predzoru, da se sakupi mnogo razloga koji utiču na primanje dobi. Pa je dakle odgodio taj. Zatim sam Jusuf, alehi salatu salam, dakle i on šta je sve propatio. Kasnije, kada je rekao obraći da je on Jusuf, onaj koji ih je godinama pomagao, udjeljivao hranu njima i njihovim porodicama, nikada im nije spomenuo šta su moničeni. Nikada. Kada je počeo da govori o blagodati koju mu je dao Allah subhanahu wa ta' što kaže, i kada me moj gospodar izvadio iz zatvora. Prije zatvora je bio? Gdje je bio? U Bunaru. Ali nije spomenuo Bunaru. Zašto? Zato što su gani tu, njegova braća. Zatim kaže, ovo iz ne zava šeitanu bejni o bejni osvoti. I nakon što je šeitan posijao smutnju između mene i moje braća, on ništa nije radio. On nije ništa radio tako. Oni su neprijatelji od prava njemu. I oni su mu kovali. On ništa nije. On je bio taj koji je ispaštao sve. I pogledajte, opet sebe prvo spominje. Između mene i mojih braća. On uopšten ništa u tome nije učestvovalo. Ja to je? I je rekao je, la te fribe alaikum alaikum. Vi danas ne iste biti koreni. Ne iste biti danas kažnjavani, ja ću maliti Allaha da, da vam oprosti. Isto tako i poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kako kaže Aisha radijallahu talanha, nikada nije podigao svoju ruku. Ni na koga. Ni na ženu, ni na slugu, ni na koga nije digao ruku, osim on tako da bi se kršile Allahove granice. Da se sprovedu, jel, i propisi. Tada, tada bi dizao svoju svoju ruku. Zatim, bili su od onih koji se najviše zahvaljivali Allahu Subhanahu wa ta'u. Koliko se mi zahvaljujemo na blagodatima koje nam je Allah djel'ovala ukazao. Koliko smo svjesni, koliko odvojimo u svome ovom životu vremena da malo razmišljamo Allahu i blagodatina. Onaj koji bude razmišljao o sebi, onaj koji bude razmišljao o blagodatima koje uživa, bolje će spoznati svoga gospodara za svijet. Ko shvati blagodati koje uživa, bolje će spoznati svoga gospodara i zasigurno će ga još više boljeti i zasigurno još više ćemo biti pokora. Zato Allah, posanika, ali i sada, to je samo postiče nas na razmišljanju. Allah subhanahu wa ta ta'la također postiče kada kaže ako biste brojali Allaho je blagodati nikada i ne biste nabrojali. To ne znači nemojte brat, ne možete nabrojati. Ne, već brojite. I dok god dođete, dok god brojate, dođete, uvidite blagodati, ima još. Znajte da ima još pa se najviše zahvaljivali na su najvi Allah su Allahu, pa za Allahu, Allahu subhanahu wa taala na blagodatima bili su najviše zahvalni čak Allah subhanahu wa taala neki od njih spomnje tako to su bimi Allahu zahvalni robovi pa kaže za Nuhu innu kana abdan shakura oni bio Allahu zahvalan rob oni bio Allah subhanahu wa taala zahvalan rob pa kaže za Ibrahima inna ibrahima bio U svoje vrijeme narod, predstavljao je cijeli narod kao narod u nekom drugom vremenu. On je predstavljao sav narod, šta je sve podnosio, kakva je sve iskušenja provlasio, s čim se sve nosio. I bio je vođa svim kasnim, bio je uzor, zato svim poslanicima i vjerovijecima je naređeno da njega slijede, uvjeri da njega slijede. Svi poslanici i vjerovijecici došli od njega. Svi poslanici i vjerovici došli od Ibrahima, salu, preko njegova dva sina, Ishaqa i Ismaila. Preko Ishaqa došli svi, ili gotovi svi, izjeru jednog preko Ismaila, zašao je Allahov poslanik Mohamed, sallalahu alihi sallam. I svima njima je bilo naređen on da slijede Ibrahima. Zašto? Zato što je bio ummen. Kada se vratimo na značenje, ove riječi u Tafsiru također stoji značenje da je bio vođa predvodnik, generacijama koje će doći nakon njega. Qaniten lillah, bio je pokoran Allahu subhanahu wa taala i u toj pokornosti bio je hanif pravi vjernik nije bio od mušrika šta dalje kažamo njemu shakiran bil an bio je zahvalan na njegovim nimetima bio je zahvalan Allahu na njegovim nimetima ihtadahu wa hadahu ila sirati mustaqim zato ga je odabrao i putio na pravi put Sulejman Alihi salatu vissalam kaže Rabbi, auzit mi an aškure ni'amete kelle ti an amte alaija wa ala walilaj gospodar, omogući mi da ti budem zahvalan na blagodatima koje su kazao meni i mojim roditeljima. Koliko mi učimo nudovu u hadisu ibn Djebela. Rekao Allah u poslanika Alihi salatu vissalam O Mu'aze, doista tevalim radi Allah jer to nemoje nikada ostaviti da na kraju namaza ne provočiš dobu. Kako ide da ovaj? Hmm? Allahumma inni ala zikrike, o šukrike, o husni ibaditike. Allahumma inni ala zikrike, o šukrike, o husni ibaditike. Allahummoj, pomozi me da, ti, da te često sjećam, da te se često sjećam, da te često spominim, da te se često zahvaljujem da ti ispravno robujem. Koliko dakle ovu dobu učimo? pred kraj namaza ili nakon predaj namaza, islamsi ključe na Cera Cerovice, može jedno i tako. Koliko dakle tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omogući da budemo zahvali. Vratite se na suru Al-Insan i druge sure, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da postoje samo dvije kategorije ljudi na dunja Oni koji su zahvali, oni koji nisu zahvalni. Pa gledajmo gdje smo. Koliko smo zahvalni Allah subhanahu wa i znamo li uopće kako se zahvaljivati Allahu subhanahu wa Mnogi od nas misle podijenu ruku, gospodari, neka je tebi sva slava i hvala. Što si im podali ovo, što si dao što si im Nije tako. Ljubilu Qa'im Rahimah, Allah subhanahu wa ta'la petu uvjeta. Ispravne zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'la na njegovim nijemetima, na njegovim blagodatima. Čemo ostaviti pitanje, najukotno pitanje. Ima na predavanju. <coughs> dakle, bili su zahvalni. Allah subhanahu ta'la, oni koji se najviše zahvaljivali. I sam poslanik Muhammed s.a.w. poznat ovam iz hadisa da bi noću toliko dugo klanjao pa kada bi mu bilo rečeno zbog čega, Allah će nevala uprostio tije i prethodne i eventualne buduće grihe. Je rekao <coughs> zar da Allahu ne budem zahvalan rob? Jer to znači samo kad mi Allah dadne nešto ja se zahvalim malo i Opet, kad mi našto treba, molim Allaha subhanahu tala, da ne mi, zaboravim ga. Ne. Dakle, trebaš biti zahvalan Allaha subhanahu tala stalno, a ne možemo se nikada nazahvaljivati. Je li? Kao što mi poznam imamo Ahmedu Ahmetu rahimahullahu spomenuti jedan čovjek koji ne jede određenu hranu od sufija. Kaže, ne jede tu i tu hranu. Kad pitajte ga zašto ne jede? Svi ljudi jedu tu hranu. On ne jede. Pa otisli pitali ga i kažu, ne mogu se Allaha nazahvaljivati na ovoj hrani. Ne mogu se Allahu zahvaliti na ovoj hrani, zato nećim da jedim. Kaži imam Anani, jah, jah, nakaj jednom. Može li se Allahu zahvaliti na gutlja i vodi? Možemo se Allahu dž. wa'ala nazahvaljivati na gutlja i vodi? Ne možemo. Ne možemo se Allahu subhanahu ta'ala nikada otužiti na blagodati koju znamo, koju smo spoznali. A kama bi dakle one blagodati koji nismo svjesni. A, nima nijedne blagodati, kako je rekao G.W.A. <tipati> nima, baš nijedne blagodati, nijednog dobra da uživate, a da to nije od Allaha G.W.A. Dakle, sve je od Allaha Subhanahu wa ta'ala. Zatim, oni su bili ljudi koji su najviše činili dobrih dijela. Žurili su. E, u laike To su oni koji su na pravom putu pa se za njihovom potom povedi. Koliko mi žurimo da činimo dobra djela. Ili je naš današnji dan sveden na namaze, zikr posle sabaha, prije akšama ako proučimo koju stranicu, selamimu se, između se, možda nešto malo popričamo, si, to je naš islamski dan. Oni su žurli što je god moguće više da čine dobrih dijela. Nisu ostavili nijedno dobro dijelo da ga nisu čine. Pa kaže Allah djel lao ala za zekeri i njegov porodcu. Onih kanu yasarjuni fi khairati wa yad'u lana ruqban wa rahban wa kanu lana khash'in oni su juhurli dačine dobra djela i dozivali su nas i straha i nade i bili su prema nama je iskazivali su strahopoštovanje strahopoštovanje ja lovala na radio i sve nakon poznatome brojni kuranske ajeti sura al-imran i drugim surama pozurite kao prosto svog gospodara žurite i Požurite kao prostu i džennetu koji je prostran koliko su prostran nebesa i zemlje, koji je prikladnik za bogvojazni. Njenčine ne mogu u džennetu. ne ulaze u džennet. U džennet samo ulaze oni koji su odlučni i koji su brzi uz provedbi svoje odluke. Oni koji su odlučni, koji znaju što hoće, znaju džennu, a džennet je ovako da ga zgrabiš. Lahko. Zar nije došlo u hadisu, doista je Allaho roba skupa, Da isto je Allaho roba džennetu. I na dunjalu ko mi dobro znamo ono što je skupo, treba dobro oznojice, da sakupimo para pa da to sebi kupimo, da to sebi obezbijedimo. Trebamo raditi i raditi mjesecima da to imamo u svojoj kući. Šta je li sa džennetom? U džennetu ima ono što oko nije vidjeno. Uho zato nije čuvao. Niti je ljudski razum nikada o tome mogao razmišljati i pomisliti. I mislimo tek tako lahko. Ne. Zatim, vjerovijesnici i poslanici su ispunjavili objećanja, ugovore koje bi sklapali. To su bili ljudi koji su najviše držali do objećanja ugovora koje bi sklapali. Sa Allahom Jalla Vara ili sa ljudima. Ukoliko bi sklopili ugovor sa Allahom, da li objećanje Allahom, sigurno bi ga ispoštio, ispoštovali. Kako Allah subhanahu wa ta'la spomnio u suri Al-Imran, poduži ajat, I Allah subhanahu wa ta'ala kaže, nakon što sam vam dao knjigu, nakon što sam vam dao ovu mudrost, pojašnjenje knjige, a zato je vjerovisljima, poslanicima i drugima dolazile su knjige. Obećajete li, li, da ukoliko se među vama pojavi poslanjik i koji potvrdi da je istina ono što je vama dato, ste ga slijediti. Mu'amend sallahu alaihi wa Ako zaživi neko od vas, da tođe Isa alaihi sallahu alaihi da, dođe sa nojim šarijetom, jel? da slijedi šarijat Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Reklania, kako je on klanja? Klanja za njegovim sedvenicima. Pa su rekli, kalu, akradna, prihvatamo. Gda nije dođlo, Omer radijallahu talem, kada je uzelo strancu Teorata, pa sa Allahom poslanika alaihi sallam namrgodio kada ga je vidio. Da čita stranu Teorata. Šta to čitaš? Teorat. Kaže, ostavi to. Da je Musa živ, ne bimo mu preostalo ništa drugo, čim ga da slijedi. I slijedi su rekli prihvatamu, kaže budite svjedoci, ja sam svjedo. Kaže Đallama. I sa ljudima zasigurno, kada bi davali objećanje ljudima, dogovarali se oko nečega, bili bi oni koji su se najmrši držali tog objećanja. Bespogovodno, bespreikurno svoje objećanja ispoštivali. Bačaka Allah subhanahu wa ta'ala za Ismaila kaže on je bio istini tog objećanja. On bio istim tog obećanja. Opisuje ih, dakle, po ovoj, po ovoj osobi. Tako isto i nama je praćao. Naređenima i slijedima. Nije nam ostavljeno da sebi neki krojimo novi put u vjeri. Ne, već da njih. Oni su bili najbolje vjeri, imali su najbolje znanje. I nama, ako hoćemo da budemo na njihovoj džadi, moramo, moramo ih slijediti. I mi, dakle, trebamo držati do svojih obećanja. Niko te ne tjera da obećaš. Niko te ne tjera da se nekim ugovor sklopiš, ali kad si objećao, onda gledaj da to objećanje ispošliš. Onda gledaj da to objećanje ispošliš. Zar mi je došlo u hadisu, a? Ha? Četiri su znaka jasnog munanika. Kod koga se nađu četiri ova znaka, jasan je munafik, čisti je munafik. Pa kaže, Kada objeća, pro nebjeri objećanje, ne ispoštoje objećanje, ne isplni objećanje. Pitali su imama Ahmedu, Kako prepoznaješ slabe ljude u lancu ponosilaca? Kako poznaješ slabe ljude u štom vremenu i prije tebe, koji su živjeli? Kaže, popronjeveri njihovih obećanja. Obećaju i pratim, hoće li ispuniti obećanja. Čitam o njihovu životu, tražim gdje su šta kome obećali su ispuniti. Ako nije ispunio, ono goto. Lažac od njega se hadis ne priva. Zato su govorili i vjerovjesnici i svi drugi dobri ljudi savjetovali su svoju dječcu i govorili o sin ko, dobro se čuvaj obećanja. Ukoliko nešto obećaš, onda se trudi da to ispuniš. Nemoj da ljubav u srcima drugih ljudi prema tebi zamijeni mržnja. Nemoj da se poigravaš sa obećanjima pa da te ljudi postaju zamrze. Nakon što ste voljeli, prihvatali, radosna lica te dočeka, do, dočekivali, Nakon što se uvidili, uvjelili da ne ispunjavaš obećanje nakon toga te, te zamuze. Naprotiv, za čudo, u džahilijetu, u vremenu prije dolaska islama, pagani držali su do obećanja. Pagani, koliko bi smo mi trebali da držimo. To je svojstvenije nama, trebalo bi biti svojstvenije nama da se mi držimo objećanje. Jer je došla vjera i potvrtila, za mnoštvo potvrde kaže se da bi voljeli da umru od žeđi nego da prekrši obećanje. Nego da prekrši obećanje. Umrli bi od žeđi, od gladi, samo ispoštovati. Laudat, laudat. Obećao sam njima da Također, govorili su jedni drugima i prije dolaska islama i nakon islama, oni koji se drže ovoga propisa, kada bi tražili jedan od drugog da zakažu vrijeme kada će doći, ne bih htjeli da obećaju već bih kad me vidiš, došao sam. Kad me vidiš, došao sam. Neću ništa ti obećan. Može se nešto ispriječiti, ovo ili ono. Kad me vidiš, došao sam. Zatim, vjerovijesnici i poslanici dobro su poznavali pravo svojih roditelja i držali su do tog pravo. Svoje obaveze prema roditeljima su ispunjavali što je god moguće više. Pa, Nuh aleyhi salatu vesselam kaže: "Rabbid zfirli wali walidei l-taq". Zadnja ajet sure. Nuh, im učimo tu dio. "Rabbid zfirli wali walidei wa prosti meni i mojim roditeljima, proteli su bili muslimani." Pa kaže Jahja "Allah subhanahu wa taala pisao ga, "Voban bi zalidei wa lam yakun jabbaran nasia." Ibio je dobročinitel prema svojim roditeljima, nije bio lepokoran, nije bio neposlušan. Pa Isa, alaihi salatu wasalam, kada je progovorio, kada je došla njegova majka Mergjem s njim i kada su je potvorili za nemoral, ona nije htjela da priča, jer ju je naređeno. Reci, inni nadartuli rahmanisoma. Kako te budu traži o tebe da govorišti, reci, ja sam se zavjetovala da ću šutjeti. Onda ponudila djete u Kolijevci i progovorio je. Hm. Pa je rekao, inni abdulllah, ja sam Allahu vrb. Odgovorio. Krišćanima. Zatim rekao, Allah mi je dao k njegu odgovor židojima koji su da porekli. Zatim kaže, i Allah me učinio da obrran bi validati. I Allah me učinio da budem dobro činitelj prema svojoj majci Da činim dobro svojoj majci I svi tako, vjerovjesti i poslanici. I Mohamed sallallahu alaihi sallam činio je dobro svojim raditeljima. Kako? Hm. Drugo nagradno pita Kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam cunio dobročinstvo svojim radbima? Kad svog babu nije ni zatekao, a majka je umrla kada ima od dvije godine. Hm? Zar nije došlo u hadisu, molio sam Allaha subhanu wa ta'ala da mi dozvoli da posjetim kabur svoje majke. Pa mi je dozvolio. Pa kada je došao do kabura svoje majke, i u njegovoj pratnih bilo još nekoliko ashaba, kaže, molio sam svoga gospodara da mi dozvoli i da tražim oprosta za njim. Pa je nije dozvoli. Pa mi nije dozvoli. Nakon toga Allaho poslanik salof, sam je plakao toliko da je rasplakao svoje ashab. Ali je činio dobročinstvo tetkama. I rečeno je, tetka je na mjestu, no tako, majke. Isto tako u drugom hadisu kod imamo muslima, znamo možda za ovaj dio, tetka je na mjestu majke, međutim ma također hadis kod imamo muslima, čovjek koja amiđa na mjestu njegovog baba, čovjek koja amiđa na mjestu njegovog babi. Onaj ko izgubi babu, hoće da babi čini još uvijek dobročinstvo, neka čini svome amiđim. Neka čini babinom bratu, svome amiđi dobročinstvo Na takav način će činiti dobročinstvo svome ocu. Pa je Allah, poslanik Alihi sallam, sam činio dobročinstvo svojim amidžama. Zad nije do zadnjeg trenutka pozivao Ebu Taliba. Do zadnjeg trenutka došao, umir je Ebu Taliba. Na samrtinu govori, kaže, recila ilahe, recila ilahe, kelime te nuhađu biha, reka inda Allah. Riječ za koju ću se moći zauzimati za tebe kod Allaha, reci ove riječe. Pa i prema drugim Amidžama, prema Ebu, Lehobu i drugima, obhodio se, ma šta su mu jeli, radili, obhodio se na najljepši, najljepši način. Zatim, poslanici i vjerovjesnici, također nakon roditelja veliku pažnju posvećivali su svojim porodicama, svojim suprugama, svojoj djeci. Nisu ih zapostavili koliko mi vodimo računa o svojim roditeljima, koliko vodimo računa o svojim, porodicama, svojoj djeci, svojim suprogama. I pored toga što su bili poznati da njegov. Mnogim poslovima za uzeti. Takvim poslovima da se podijele na sve nas, jel, ne bi bilo dovoljno nas da činimo sve te poslove. Oni su to sve čimli, međutim, nisu zapostavljali, zapostavljali odgoj svoje porodice, jel, svoje djece i svoji, svojih suproga. Pa pogledajte, Sam do zadnjeg trenutka pozivao svoje djete. Do zadnjeg trenutka voda se peni, tuši se i kaže ukrcaj se sa mnom, ukrcaj se sa mnom na lađu, spasi se, kaže ja ću se ispeti na najvisočije brdo. Kaže nema tog brda koji će te danas spasiti od Allahove određe. Ostali su do zadnjeg trenutka, pozivao je jeli, svoga sina do zadnjeg, do zadnjeg trenutka. Zatim... Jakub, alihi salatu o selam, poznato je, dakle, koliko je on vodio računa o svojoj djeci, koliko je savjetovalo svoju djecu, koliko je, eto, i molio oprosta kod Allaha subhanu otele za svoju djecu. Ma su mu činili i činili? činili, njemu i ostalim njegovim, ostalim njegovim sinovima. Pa nam je poznato, jeli Surija u Bekari, je tamo, jeli na 20. stranci, spominje se da je oporučio svojim sinovima, nemojte umirati osim kao muslimani. Allah vam je odabrao pravu vjeru, zato nemojte umirati osim, osim kao muslimani. Također jeli, i ostavi poslanici su na takav način postupati. I Muhammed s.a.v. i Allah poslanika s.a.v. vodio je računa o svojoj porodici, odgajao ih, budio ih na noci namaz, sjedio s njima, podučavao ih jer također svoju djecu, također svoje unuke, odvajao vrijeme i za svoju unučat, nije zapostavljao, iako je dakle, bio najviše od svih zaosjet, ali je dakle, odvajao vrijeme i za svoju djecu. Prema njima bio milosti. Kada nam je nariđeno da prema svoje djece budemo milostivi, onda zasigurno trebali bismo biti najmilostiviji prema svojoj djeci. i onima koji su nam bliži. A od milostivosti prema njima, od najveće najvećeg videa milostivosti jeste da ih odgajamo. Odvijemo računa o njimom odgoju. Pa su poznati brojni primjer iz života Allahov poslanika alaihi sallotsam. Drži jedne prilike hutbu na minberu pa ulazi Hasan i Husein ulaze u malo podužim gulabijama, odnosno odjeći pa stanu ispred na odjeću i upadnu. Je Allahov poslanika alaihi sallotsam zbog njih prakida hutbu, odlazi, uzima ih u naruče i ispinje se na minberu. Druge prilike predvodi ljude u džematu, predvodi ashabi u džematu, dakle kranje im namaz u džematu i odlazi na srdu i dolazi Hasanica, Husein, dolazi i zaskoči se, na legja. Dok je Allahov poslanike, alaihi sallam, bio na srdu, hej, da nama to neko uradi. Na nama, naše bijete uradi. Ma ne bih više vidjela na džamiju nakon što bi izašlo modra i džamiju. Pa je ostao na srdu svo vrijeme i ashabi svo vrijeme na srdu, čekaj dok Hasanica ne odovolja. Pa treće prijelike došao svojoj cjerci Fatimi i bio glađan Allahov poslanika malo prilegao dok nešto se spremi a donozi jedan od njegovih unuka zaskače se na stomak i ekrame kumla vršinu štu, mal nuštu. Našao pogodno mjesto stomak se uvukal i leti Fatima da ga prekine kaže pusti, jel to tebi čini ili meni? postiga ga je se. Šta bi bilo s nama? Hej, nas onako umokri djete u narođu pa pokvari nam cijeli dan. Pokvari nam cijeli dan. I brojni drugi primjerni. Ja put su otvorili uvrata od sobi. Allahovog poslanika. Ali hi salatu sam pa su vidjeli Allahovog poslanika. Ali hi salatu sam kako su vidjeli Na rukama i nogama. A jedan od njegovih unuka na njegovim leđima. Pa su požvorili da ga skinu, kaže puste. Lijep jahač, a još ljepša jahalic. Lijep jahač, a još ljepša jahalic. I brojni drugi, jeli, brojni drugi primjeri. Zatim, nisu odbijali ljude kad god bi tražili nešto od njih. Po pitanju vjeri. Kada bi ih pitan. Nije bilo od do. Do tad me možeš nazvat, počto ja sam nedostupan isključim telefon i ostalo, već dakle uvijek bi bili na oslozi, Je su znali da ćemo god poduče ljude i ljudi to budu uradili, od toga će on imati korist. Kada nekoga uputiš na dobro, podučiš nekoga nekom propisu i on radi taj propis sve do radi i praktikuje taj propis, on ima sve vape svoj tako, ali imaš i ti, bez da se njima išta umaje. Za nije došlo pa gdje su ko na dobro i stije kao i onaj koji učini to dobro i kao i onaj koji učini to dobro. Pa su dakle neumorno radili u pozivanju ljudi, savjetovanju ljudi, podučavanju ljudi, jeli vjeru, dobru i slično. Čak dakle kada bi od njih nešto traženo što možda dakle i nije bilo u redu da se traži. Pa vam je poznato, jeli u Surij al tamo se spominje, ako je na, na devetoj stranci se spominje pred krajem, da su od Musarih i sam tražili moli svoga gospodara da nam da neku drugu hranu. Mi više ne možemo da jedemo ovu hranu. A kakva je im bila hrana? Hrana im dolazila, sa nebesa spuštala se, kako da su im crnogovci praćani. Dolazila im hrana, nismo se nisu zahmetili, pored svake kuće je bila bi hrana, i to posebna hrana. Nešto poput, jeli, meda i ptičije meso. Međutim, kažu, moliti svoga gospodara, nek nam dadni neko drugo. Ne može više, više da se boramo na ovoj hranji. Daj nama nešto što izliče iz zemlje, krastavice, luk, čenica. Kaže, za da zamijenite ono što je bolje za manje. Ali, opet je dobro. Odisa, Alihi, Salatu, znam što traže. Moli svoga gospodara da nam spusti trpezu sa nebesa on spusti topezu, puno hrana i sa nebeza. I movi, nakon što se s njima, na kraju opet movi. Nači, žete brojni kur'anske ajete, jes elunike, jes elunike, jes elunike, jes elunike, pitajte, pitajte, pitajte, pitajte o mahani. Noj ste brojni kur'anske ajete. Pitajte o svetim mjesecima, pitajte o mladzaku, pitajte o hajzu, pitajte o planinama, pitajte, pitajte, pitajte. I Allah, poslanik, sallallahu alaihi sallam, uvijek bi bio na uslozi. Poznato vam je da je čak bio ukoren. koliko bi htio da se odvoji od svojih ashaba, da ustane i da ode, Allah bi mu naređivao da ostane strpljiv da borali s njim. Jak osvijed nefseke naale dine, jed umna robbe, on bilo da dati u našiju ridu nebođa. I ti strpi svoju dušu, budi strpljiv sa onima koji jutro i večer ispominju svoga gospodara i želje da zadupio njegovu zadovoljstvo. I pored toga, što su uvijek bili na usluzi, što su dano noćno odgovarali na brojna pitanja, vodili bi računa, dobro šta će reći? Nisu govorili ono što ne znaju. Nisu govorili o Allahu i Allahom dinu ono što ne znaju. Veli, gdje smo mi? Koliko mi govorimo? Ako pričamo, onda, što kažu, ravno je, strmo samo pričaj, jezik u vlažnom, samo pričaj. Vodli su dobro načunan, čuli ste. Noh, alaihi sallam kaže, ja ti se utječem gospodaru da te molim, da te pitam ono o čemu ne znam. Pa čak Allahom poslaniku Muhammedu, alaihi sallam, naređeni su i objavljeni brojni kur'anski ajti. Prošli puta, kada sam bio kod vas, spomnio sam, je te kur'anske ajete koji odpočinju sa kulj? Cijeli Kur'an je dostavio Allahom poslanika, alaihi sallam. Nijedan kur'anski ajt nije izostavio, prešutio. Sve je dostavljeno. Kaže Aisha, ako neko bude tverdio da je prešutio poslanika alihi sallamu lalazi, dostavio je sve Kur'anske. Međutim, Kur'anski ajati koji odpočnju sa kul, reci, posebno su mu bili naređeni da ih dostavi. I ti ajati koji odpočnju sa kul, reci, kuse bi nosio posebno poruku. U 30 ređa majto sura Al-Araf stoji, Kul innama harram rabbi al-felahiše, ma dhahra min hava ma betla poljist na volpji bez pravda i da širkuju بالله mala menzel bi sultana i da kažu alah ma la taala mu braci mu muhamed do istamo moj gospodar zabranio mu se čini razvod javni tajni da mu se čini grijesi ne primjera sile zulum da se čini da se čini širk očijoj dozvoljenosti on nije objavio nikakav dokaz i da se o allah u ono što se raznam allah strogo zabranio i na religije poslanih ljudi sa locam da to posebno dostavi. On kaže ta Allahu svršta. Kao pokazuje no Kayyim Rahim Allahu u tamo svoje vrijeme djelu. Ja laal muwaqqi'in. Prontom na 38 39 stranici komentarš ovaj ayat pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala spomenute igre četiri ili pet poreda od najlakšek do najtežih. Trijesi koji su spomenuti u ovom ayetu su poređani od najlakšek do najtežih. Kaže, "Boka i najteži spomenuti u ovom fajtu jeste da govoriš o Allahu bez znanja." Kaže: Allahu, "Allah, imenima, Allah i menima, Allah i svojstima Allaha, u šerijatu, Allahu i dinu, Allahim propisima da govoriš bez znanja." Onaj ko bude govorio o Allahu bez znanja, upašće u širk. Opisati Allaha tako kao što nije opisat. Ili će Allahu dželle veala, one aj one osobe kojima se Allahu pisao pripisati neko međugo, pa će u širk i upadni u širku, pa što je svaki drugi krih. Čini će nepravdu ljudima, kad ni Allahu Čalla wa Allah, a kada čini širk, a Allah Čalla wa Allah kaže u Lukman inna širka lakbuljumun alim, doista je širk najveća nepravda. Doista je širk najveća nepravda. Kad čini najveću nepravdu, onda će čini svaku drugu nepravdu, onda će čini ti razvod. Oh, se spolni organ, ovaj ili Zato što je njen čovjek nevjernik, zato što je ona nevjernica, i ona će biti rob I to je laka putoženja. Međutim na akhiretu teško je se takve. Kaže Abdul Karim, Šejh Abdul Kerim Khudair, oni koji su najprvi da sutra njihova lica budu crna, tako došlo do sudije, ali imam raz kada neka lica budu lijela, neka lica budu crna. Kaže oni koji su najbrži da njihova lica budu crna, su oni koji su povodili Allahovo doznanja. Oni koji su govorili Allahođe leovala bez znanja. Dakle, dobro su vodili vodili računa, da ne govore Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri jeli, bez znanja. Čuli ste i salih i salatu sami te reći, neka si daleko od svake manika ustigoškoda. Ako sam ja to rekao, ti dobro znaš. Nije meni priličilo da govorim ono o čemu nisam imao, imao znanje. Također, bili su poznati po svome ugoštavanju gosta. Ugošćavanju gosta. Kada bi im došao gost, žurli bi da ga goste. Žurli bi da ga ugoste. Po pa mojem poznat okazivanje Ibrahima alihi salatu sam, kada su došli, trojica, mladića, kada su došli, veliki. U ljudi da se odvojio od njih i za kratko vrijeme došao sa ranom. I to kakvom ranom? Sa pečenim teletom, sa pečenim teletom. Kažli Ibn Abbas radi Allahu anhum, Laganima, prije dolaska islama, u džahilijetu, bile su svojstvene tri radnje, bile su poznate kod njih tri radnje. Držalo se toga, muslimanišo so prči da se drže tih radnje. A te radnje budu kod njih. Pa kaže, kada bi im došao gost žurili bi da ga ugostimo. Žurili bi da ga ugostimo. Kod nas trebaš čeka pola sata kahu, ručak bude kad trebaš iz kući. Kaže druga stvar, ukoliko bi im se žena razbolila, ili bi se desilo nešto, oboli žena ili desi se nešto, više ne može da ispunjava svoje obaveze prema mužu. Nije više žena kao žena. Ne bi je puštali, ne bi je šutirali, već bi je ostavili. Ako bi bio potreban druge žene, ženio bi se. Ali nju ne bi puštao, izbrige prema njom. I treće kaže, ukoliko bi im komšija zapao u dugove, Svi se sa kodili da mu brati duga, nebo izvede iz težkej financijske situacije. Ovo, kaže, bilo svojstveno nima su preči da se to nađe, da se to nađe kod njih. Poznatome mi je kazivanje, a jebubo rejde, radijallahu ta'vam, podruži hadis o keremu, dakle, plemenitosti i gostoprijnstvu Allahov poslanika alihi sa uca. Kaže, jebubo rejde, jednog dana, a jebuk rejde je bio od onih ashrava koji su boravli u mesčive, duže vrijeme. Oni koji nisu imali svoje kuće, koji bi dolazili sa strane, dolazili da uče kod Allahovog poslanika, ali saducan, ne bi se želili, ne bi imali metka, ne bi tu mogli da kupe sebi kuću, boravli su u mesčive, kako se to kaže, ehru sofa, je li tako? E, isto, iza, iza. E, sobi Allahov poslanika Ali Hissalotsam, oni se namazali. Dakle, ako je, kako je kibla ude kod nas? Dakle, ako je kibla ovako, i tu je soba Allahov poslanika Ali Hissalotsam, oni što pri. prije. Kad pa kaže, bukore, jednog dana sam izašao, gledan. Izašao na put. Sijeo pored puta, čekajući da neko na ne da ga pitam neko pitanje, pa da on uzme, da me odvede svojoj kući, da mi tamo odgovaraju, da mi dam nješta da je de. Ču stat na putu, pa mi odgovaraju. Kaj je u Lubekru? Mamo postane im pitanje, kaže, odgovori mi na pitanje, produži. Dubio sam ja odgovor. Omer, ide Omer. Ja njemu, Omer odgovori i svojim putem nastaje. Ide poslanik ali i sa osnovim smijesem. Vidio, o čemu je riječ. Kaže, ajde, evo gore, ide sa kući. Ide kući. Došao, kaže, ušli u sobu. kaže ima jedna posuda, ima nešto mlijeka u njoj. Ma nema, za dovoljno. Hoću li ja popit ovo mlijeko? Kaže, buhorire, gledam, gledam. Kaže, idi, zovi svoje prijatelje i žanije. Ja došao i nema možda ovo dovoljno ni za mene, sad da zovem još njih. Sigurno da zovem, zovem. Pa utišao, pozvao i oni su došli, kaže, natiskali smo se u sobu jedan do drugoga, jedva smo stali. I Ebu Horejre, pored poslanika, Alehi sallam, samo čeka da se so napije prvi, pa kako bude drugi. I Allahov poslanik, ale sallam, dadni. Evo Ebu Horejre. Ebu Horejre se obradu, on se se prila naftima. dadni tom do sebe. Ja vladan, i ne ima domodljeni za mene, čuje da je, da sam dadnim krugom. je dadni? Pa kada se napio, dadni. Međutim, svaki puta kada bi se neko napio, Ebu Hreire bi ponovo uzimalo i vraćao poslaniku Ali Hissas. Svaki puta tako. I odbereketa Allahog poslanika Ali Hissalasa, mi jeko se polnilo. I na kraju, kad su se svi napili, opet je ostalo u posudini ljeka. Kaže poslanik Ali Hissalasa, Ebu Hreire, ostali smo samo jajti, jel tako? Jeste. Sijedim i pih. Pa kaže, piho sam, piho sam, piho sam. Ne mogu išti, kaže, pi. Sam pio, pio, pio, ne mogu se piti, kada do pi Ajde, je došlo do ovdje. Pa imam tani poslanik, Alehi Sala, to je sam se napio. Zatim poslanici i vjerovijesnici bili su najmilostiviji prema drugim ljudima, narošto dakle onim ljudima koji su pozivali u vjeru. Prema njima su bili blagi, milostivi, poznavajući njihovo stanje, njihovo neznanje, njihov neodgojnje. Zato su prema njima bili milostivi i blagi. Na drugoj strani možemo naći, ili suprotno, da su pokatkada prema onima koji su imali znanje, da su znali biti grubi. Jer nije svojstveno da čovjek koji ima znanje radi nešto što nedaleko ima. Toči ono koji ima znanja od njega je svašta očekio. To poznato za života Allahov poslanika ali i sam mnogo šta se dešava, tako Dolazi čovjek iz Aleđa, da guše za ogrtač i kaže daj mi od imetka koji htio Allah daj. Toči Omer kaže je da ga kratko, da što ga nisi područio, kako se traži. a što mene nisi pitao i zamolio da mu da. Pa dolazi čovjek u Mesčit, poslanik Alihi, sam sjedi u jednom uglu i područava svoje ashave, dolazi čovjek ko krene sa kremakom ula i uši noždu. Ashabi skaču da ga prekine u tome, kajem, pustite nek završi. Kada je završio, onda ga pozvao i kaže, Mesčit nije napravna za to, Mesčit je radimo učenja Kur'ana, obavljanja namaza, spomena Allah subhanahu wa ta'ala, ne zato, imaju druga mjesta za to. Pa dolazi jedan od ashaba, duže je vrijeme odsustovao, nije bilo u Mediniku, a došli brojni propisi, između ostalog skrušenost u namazu. Prije, bilo je dosvajno da se klanja namaz i da se razgovara o namazu. Oni koji je klanjao jedan dorovo, mogu su da razgovaraju. Međutim, kada je uvijan kur'anski ajetel, dio kur'anskog ajetel, u kogu mililah je klanitini pred Allahom ponizno stojitek, Zabranjena je svaka priča u namazu. Pa je došao Moavija ibn Haker, stupio u namaz u džamaatu, počeli se uklanjati čovjek do njega kihine. Kaže, jarahamu ke Allah. Čovjek kaže, alhamda, a ono kaže, jarahamu ke Allah. Pa čovjek udari poruču. Pa kaže, šta je? Šta udaraš poruču? Udaraš, počeli i drugi da udare. Šta nam je? Pa kaže, vidim da su okrenuli poglede prava meni. Kaj sam da ja njima nešto kaže, neki, kad predam, onda ću ja svima pa da pomrići. Međutim, dakle predao je e, selama Allahov poslanika, ali sam sam ukrenuo se i doizlao me i kaže, zabranjeno je, nema više razgovora o namazu. Namaz je radi spomina Allah subhanu tala veličanja, Allah subhanu tala sviđa. Pa kaže, tako mi je Allahani sa video đepših učitelja ni prije nikakvim poslednim ni i poslednjim i brojni drugi primeri. Dočim kada je video Omara da čita transu telurata, namrgodio se u koriju. Kada je hm Muazim ibn Jabala tako učio suru Al-Bekar. Predvodio ljude u namazu sa surom Al-Bekar. Sura Al-Bekar ima 142 49 stranice. I on planja najacija, lju i umor i nikakve, da je bude planjatijaciju i let i Muazim ibn Jabala Al-Bekar. Čuješ izdvoji se sami i završi namaz i odej peslanika alihisabsa i žali i kaže mu afetanun te ya muaz, te ya muaz, nije ušićivao Allaho peslanika alihisabsa. Zar ti da ljude stavljaš u smutnju, zar ti muaz, a muaz je bio hm, najveći poznavanac halala i harama, jer sutra će biti predvodni koleme na sudnjim, sudnjim danima. Doćim dakle prema uh, ljudima koji nisu, je li imali znanje prema njima, jeli bili milostivi. Inače te i druge, prethodne vjerovjesnike i poslanike, da su se obraćali svojim narodima i govorili bi im, mi, mi vam donosimo poslanicu od Allaha subhanu wa ta'ala, mi vas savjetujem. međutim, vi ne, vi ne volite one koji savjetuju. Pa čak kada bi bili uništavan, ne bi im se ismijao. Ne bih li govorili, eh, nekva sada snađe to što nam se niste odezvali, to što ste bile nevijedici, već bi opet žalili, okretali bi se, gledali kako se uništava njihov narod i žalili bi za nje. I govorili ove reči, nismo vas savjetovali, ljudi niste oni koji vas savjetuju. Ja. Zatim, također, ono što sam rekao na početku, što bi naređivali svojim narodima, svojim sedbernicima, oni bi prvi radili. Oni bi prvi radili, pa kaže Šu'aid, alihissalatu wassalam Ja ne želim da se razlikujem od vas u onome što vam zabranjuje. Ako je vama zabranio, ne mi je zabranjeno. Ja se ne razlikujem po tome, jeli od vas. Svi su govorili ne misli se to, ja sam prvi musliman. Ne, nego ja sam prvi, jer musliman znači onaj koji je pokoran, onaj koji se odaziva na redbi i zabrani. Pa bi govorili, kada bi spominjali određene narodbe i zabrene, govorili bi min ja sam prvi koji se tome pokorali. Ja sam prvi koji se tome pokorali. I brojne druge je odlike koje su ih krasile, posebno krasile. Dakle, to su bili najbolji ljudi, najbolji Allah, subhanahu wa ta'la, stvore oni koji su bili sigurno na pravom putu, ako želimo da budemo na pravom putu, trebamo se za njihovom uputom povesti. U svemu, Pa takto dakle, i u ovoj bitnoj stvari koja je mnogo, mnogo, dakle, bitna i za naš dunjav i sutra za ahire, dakle, lijepog ponašanja. Nešto smo, tako dakle, čuli o moralu Allahu i kosanika, ali ih i sada, to sam da pa nastojimo, što je god moguće više analiziramo svoje živote sprem njihovog života i što je god moguće više da ga uskladimo s njihovoj onog životina.